in the night. temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente viaxeiro, eh, curioso nas curiosidades galegas que nos vai a ilustrar. Moi boa tarde, Joan. Boas tardes, boas tardes. Curioso, sí. Claro. Eu, eh, cousas, eu por iso ponho na, na, na, na, na páxina que, que sempre tens cousas curiosas que comunicarnos, non? Bueno, eu... Son cousas que están aí que a veces nos pasan desapercibidas Por eso? Eh, eh, ou, ou que a veces nos pues, quedaron no, no olvido. Bueno, primeiro teño que eh, eh, comunicar da ECA Asociación de, o tangaraño sí. do Tangaraño dos Farrumecos sí. moi agradecida, moi contento de que estuéramos ali, mandei a grabación do programa de radio e, eh, eh, bueno, moi agradecidos de que prestáramos atención. Escoita, tens un, con, un contacto dele, algún contacto daquelas persoas? Ca, claro que teño, pues, claro que teño. Pois pues, mándamo que que se acaso os xoves que ven falamos con algún deles. Ben, pois pues xa está. Ando eixo o telefono, creo que a presidenta, ¿no? vale, vale. que gracias porque eh, sí, sí, a É un sitio de vinte habitantes sí, sí, sí, de sí, niños. É sí. eh, eh, bueno, para eles que é moi importante, porque, lóxicamente, recuperar algo nunha población tan pequena, lóxicamente, o esforzo é moito máis grande que seno máis de unha ciudad... Pues nos, nos encantados, pequena. creo. Ben, pues, eh, eso queda feito. Xa o sea, dentro dunha de determinada conversa, xemando a... Vale. E y... agora... E agora, eh, sabes que estuviéramos vendo a Cetalia, que ti me recomendara sí, esta sí, redonda. Sí, sí, sí. sí. Aquele día de temporal que era unha cosa infernal, pois o outro día, eh, hai que... Eh, mira, esto, Vol, no a, a veces hai que dar coa cabeza contra os muros, pero as cousas hai que facelas. Vale, vale. Como... Entón fomos a outra, a que está o lado, que é imposible coa que temporal, a altiña, majestuosa iso é es majestuoso, hai un vídeo aí no, no, no meu canal que f, arquitectura, como está feita e o vou facer daquela xente que se conserva gran parte da estrutura sí, e sí, sí. en isto en isto que é, eu colei cole unha foto miña, dandos dos días, como facemos a imensa maioría é puxena ao lado dunha edificación redonda é La gente pues, dice, ah, un pombal, un pombal, un pazo, eh, no es donde es, y, y no es un pombal. Vamos a ver. Mm. Eh, en Galicia, eh, aunque aquí no se escribe el Quijote, don Quijote, que se sepa, pero también hay muchos sitios como muñeos de vento. Claro. Ah que é, é moi desconhecido pero non só somente na costa tamén en algún sitio do interior que claro, te, claro, temos claro. Te, temos moinhos de vento cando a, non había forza hidráulica, porque había sitios que era eh, pobre a forza hidráulica, pois se recorría para mover como no, no centro de, de, de, de España na mancha sí, sí, sí, sí, sí, no, sí. No, no, no relato de Ofición entón aquí hai moitos e eh, curiosamente bueno, pois pues, Eh, donde estuvemos ao lado De, de estas cetarias Hai lo menos seis Está Seis moinhos de vento Seis visitables Porque hai algún máis De nova fábrica Pero decorativo Nuno establecimiento hosteleiro eh, Con arquitectura exactamente igual E eh, eh, algún tamén De toda unha propiedade privada Pero visitables visitables Moinhos de vento ou que queda deles, ¿no? Eh, hai hai de vento en Galicia, na na risa porque a se sorprendía, ¿no? E ao menos moitos, ¿no? quedaron en desuso, como tamén quedaron os muiños hidráulicos, pero hai muiños de vento. Eh, en algun sítios, en algun sítios aquí hai seis, pero na zona de eh, bueno, na zona de CampoSanco, esa guardia era de haber seis eh que se poden ir a ver, no? Pero tamén nos hai eh, eh, en Catoira, na zona de Catoira. Uh -huh. eh, e aí tamén temos os muiños de Beiro e os muiños de Avalo tamén. Os os de creo que xa esos pertencen a Valga. Aí está, no lindie entre entre o é, é, é no interior tamén, eu vi muiños destos en no Concello de Cerdedo-Cotomade, alón de Cerdedo -Cotobade, no seu atopei tres moinhos de vento. Uh -huh. eh, pero se vamos a estes que hai aí na ría de Villanarcía, en Beiro Avalo, teñen algo moi singular, todo mundo sabe como é un moño de vento que aparece que non leu o quixote, ou non lo obligaron a ler a todo o mundo, <risa> e aparece eh, películas, series, todo, eh, e vedes que eh, hai un moño de vento, ten unhas un as aspas, unhas aspas, e eh, aí en incide o vento, e move a maquinaria, pero o estes, estes dai, ten doble aspa uh -huh. para, para aproveitar todos os ventos, tanto que viña de un lado como de outro, aquí X já aproveitaba todo, eh? Bastante curioso, están postos en valor, se ven as aspas e todo. Eu non pude entrar dentro, pero coido, coido que en algunha visita programada que se fai na época de de Bran, impulsos se ve a maquinaria, a maquinaria que é moi similar ou moi hidráulico. Claro, claro. O moi hidráulico, infidía o a auga nas palas se movía a pedra neste, infide nas aspas, hai un engranaje e, e o exactamente igual, e todo igual que un moinho de, de da mancha uh -huh. si, sí, da mancha, o galego o boitos so, claro, claro. eh, de, desaparecidos ¿no? pero se eh, me acordé e hombre, pues, eh, por que non falar de isto, porque se ha cheído un algún Cando puxe nesa foto, algúns preguntaba e eh, quedaban sorprendidos sí. e incluso recibí un mensaje, porque, ahí, non te estarás quedando con nós, porque, ah. mira que nós facemos checar, e dicole, pero como te vou engañar? O bruto é que é ser profesional. Ah. Ibas a guarda, das un paseo por ali, e, eh, eh, ademais, eh, creo que hai unha ruta eh, señalizada co que quere eh, recorrer todos todos moinhos, e se esletar, pois en moi pouca distancia recorre perfectamente. Non? Un deles que estaba moi posto en valor, moi coidadín, está no xardín, estaba do Colexo de Educación Infantil. Creo que na guardia deve de haber un solo, polo tanto se va a entrar ao Colexo de Educación Infantil, ali un tículo, pois claro, se aproveitaban de que estuveran en sitios un pouco elevados para aproveitar o o aire, claro, claro, claro, claro, necesitaba sí, sí. da, da forza no? Pois, o que, te, e, o que o te... eu dicía ao principio ti sempre buscas ¿Eh? e, e atopas cousas curiosas, e unha delas é eso que, que, que a pesar de que Don Quixote non anduvo por aí si no, que é certo pero... que había había moinhos de vento ¿Eh? ¿Eh? Anduvámonos claro, claro. <ríe> bueno, Igual Ainda temos tiempo sí, sí, Minutinho, quédanos, quédanos vale, igual, igual Igual que Cando non había eh, eh, tamén Había moitos tamén desaparecidos, aunque algún está Recuperado e incluso Creo que ten a maquinaria Que se podría por a funcionar eh, Os moinhos De marea Ah, iso eh, é fantástico, o, fantástico o, o, sí. os, que, os que lindades aí co Mediterráneo As mareas teñen pouca incidencia Claro, pero, claro Pero eu aviso sempre non? Cando veñades a veranear ou a pasear por Galicia Non deixar o coche moi cerca do mar É <risas> que, ma, que a marea Sube hasta 4 metros de altura Ou máis, sí, sí, sí. O acousa típica do bran É que e, aparezca na prensa pois, Varios coches normalmente que van navegando pola ría porque os deixaron en unha rambla, en unha sí, sí, enorme sí. mar, a, a 40 metros de, do coche, e vai o tipo a comer, e cando cheja de comer, ala vai o coche polo mar abaixo vai, e, <risas> porque a incidente das mareas, isto, producese cada seis horas. entonces claro. tamén había moinhos nos que se embalsaba a auga, De, da marea, cando subía, se cerraban as comportas dese enorme balsa, mm. ¿verdad? E despois aprovechabas. E, e despois abrían e facían a mesma función que eh, se deixaba salir por unha espita, por un lugar donde iba a nas rodas, mm. e eh, eh eh facía o muiño é é exactamente igual. Hai un curioso, curioso que moi sae moito. Bueno, hai hai moitos, non? Hai encabado un, un grande, hai un muiño de Cachona, ría de Muros, non? Aí está, hai un esquí moi conhecido que eh unha parte deles é as Salinas do Ulla, aquí en Vilaboa. Ajá. É A xente, pois, eh, o que o que visita, non? o que visita non son as salinas, o que visita é o, é o, o enorme embalse uh, uh, uh. donde De un muiño de marea que tiñan aí os frades para tamén moer, subía marea, embalsaba e ali chama a atención, a mí chama a atención porque pon, eh, salinas de Ulló, Vila Boa, sí, sí. é, é, é o que visitan a xente e o valse de as Salinas estaban por outro lado, ¿no? Ajá, ajá. E, es esa curiosidad de que quedou un xeito de deste de, de muy... de, de tema, ¿no? Muy ben. Muiños de vento e muiños de marea. Bo... Hai eh, hai de vento, reivindicamos, eh, como eh, normal. Claro que sí. <ríe> bueno, si. Supoño, ar... supoño que os ha por moitos máis sitios de España porque as necesidades eran as mesmas, pero eu falo da miña terra Es, partindo, e iso que, te, pero... e que, te, que te, te, te, tentamos poñer en valor, lóxicamente aproveitando a túa participación e colaboración de verdade, Joan, unha aperta grandísima, moitísimas grazas e que teñes unha feliz semana grazas a vos, veña, unha aperta beña. grazas até logo, até logo. bueno, despedimos a Joan eh, coa música como sempre eh, nun momentinho voltaremos outra vez a Galicia porque nesta ocasión intentaremos achegarnos a Terras Lucenses a Mariña Ludecha vamos ala